Його власний світ, переливаючись усьома кольорами веселкового спектру, він набрякав, як хмара майбутніми блискавицями. Треба було тільки викрисати першу іскру, а навколо було темно і глухо. У тій глушині, у тій напруженій тиші було чути, як серце доходило до грані. Ось-ось, і буде вже навіки темно. Але над ним стояла душа. Стояла, вогневіла, дедалі грізніша, дедалі затятіша, не бажаючи здатися. Ще трохи, і буде великий бій. Бій по той бік можливого, але по цей бік реального. Бій за того Янгола, що постав, мов, Фенікс з попилу. Бій, що має скінчитися». Чим може скінчитися бій одинокої, скаліченої, розтрощеної, малої людини проти всього світу, проти світу зла, проти чорної, великої ночі безглуздя і смерти? Розділ шістнадцятий В темряві їх загнали в Льох Це був уже Гайворон, власне, це був Льох, а Льох – це ніби і був Гайворон. Але для в'язнів те і друге було чимось більш теоретичним, ніж реальним. Реальною була тільки темрява, решта ж існувала лише в припущенні. Темрява була вогка, слизька, запліснявіла і якась потойбічна. Щільно збита і герметично заткнута, вона була проте намацельна і вагома, як вода на самім дні океану. Така ж сірчана у своєму хімічному складі і така ж безмежна у своїй чорноті. Лише коли вартові присвічували запалювальними папірцями, натопчуючи людей у темряву глибокого і великого підземелля, те, що було припущенням, на мить виривалося з темряви, являючи себе реальністю – льох. Із деталів, вирваних у темряви, Можна було судити, що це був не звичайний, а якийсь особливий льох, середньовічний, під склепіннями тяжких мурів, з гаками в мурованих стінах, з покрученими сходами вниз і з тяжкими виступами тощо. А на дні була пріла, вилежена людьми солома, валялись криваві бинти і тхнула екскрементами і іншими підозрілими смородами. Десь там Лебонь мусили лежати і скелети, черепи. Такий, власне, і мусив бути льох у Гайвороні. Саме такий чомусь відзначила Максимова думка, коли тіло його спускалося вниз, зависнувши у людському товпищі. Ціле те товпище вливалося у чорну пащу дверей і сходів, як якась суцільна гливка маса. Її згори запихали, натоптували вниз, Вганяли в землю. Ось так ними засипали льох, як засипають вугіллям чи глиною, ще й потопталися зверху і придавили лядою. То, власне, була не ляда, а залізні ковані двері на тяжких засовах, але уявлялась ляда. Засипали, утрамбували і так лишили. Оцей і був гайворон, можливий кінець усіх початків. Їх лишили чекати. Може чекати довго, а може лише мить, щоб переселитися в тісноту ще тіснішу і чорноту ще чорнішу, вже зовсім ідеальну. Але перед тим ще мало відбулися позорище суда в лапках. Для чого, коли ж можна і так? Люди вже ані стогнали, ані ремствували, ані говорили взагалі. Вони поприлипали один до одного, збиті докупи. Посхиляли голови один одному на плечі, на груди, переплились руками й ногами, і так спресовані, не то висіли, не то лежали в темряві. Темрява їм усім заплющила очі. Ніхто не мав вогню, ніхто не мав махорки, і ніхто не мав голосу, як ніхто вже тут не мав і свого власного обличчя. Ніхто й не ворушився, лише серця. Боже. Якби то їх, їхню енергію і їхню нудьгу міг злучити докупи і увімкнути в алярмову сирену, вона, мабуть, так би вила, що дахи валились би людям на голови, як від землетрусу. А може скавуліла би злобно і клекотала ураганом страшної чорної найтрагічнішої лайки? Чи кричала б криком остаточного і непоправного вже Вічного спустошення. Так, це був саме такий льох, який, на думку Максима, і мусив бути в гайворені. Глухий кут, у який мало нарешті все впертися. Це було без вихіддя, і саме так сприймала це вже незалежне від усього, від тіла і душі, Максимова думка. Його тіло лежало розпластене і притиснуте іншими нерухомо. А душа блукала в темряві, зосереджено шукаючи якоїсь щелинки, щоб хоч глянути на зорі, зорієнтуватися і прийняти якесь рішення, хоч і відчувалось, що вже пізно. Та ще зяяли глибокі воронки, лежали обірвані дроти, і чувся сморід піроксиліну, а над усім мертвий блискучий панцир ожеледиці. Заворожена скляна нерухомість, крижана мерехкотнєва. Єдиний велетень в лапках, що присутні на цім полі бою, — це той, що заде руку, але він, заляпаний болотом і екскрементами, позбавлений величі надітою на голову і ржавою циберкою. Гайворон! Гаразд! Максим упевнено повернувся на південь і пішов повзрозбиті, розтрощені будівлі, повзроззяплені пащі воронок, на південь, назад, уперед. Так вони увійшли в широку вулицю, що нею йшов шлях, і шпарко попростували на південь, вибігаючи з мертвого міста на простір, на таку ж мертву снігову пустелю. Костик був іще в черевихах, але Максим був уже цілком босий, Хоч бурки ще покривали зверху ноги, Максим вабив Костика зі шляху, з цієї рівнини, геть туди до лісу, що ген-ген стояв сизою стіною праворуч за засніженим лугом. Але Костик не йшов, і благав Максима теж не йти, бо, мовляв, там снігу по пояс, там ані їсти, ані голову притулити, та ще, може, й партизани, там вони відразу загинуть, а тут більше шансів. Максим знав, що то омана, що їм не вдасться заплатити за своє життя собі так дешево, здавшись на щастя. Ні, він знав, що рятунок лежав не на битих шляхах, а на вовчих стежках, на дуже-дуже тернистій путі, навіть на цілковитім бездоріжжі. Але дивився на Костика і бачив, що той не витерпить муки, не витримає надто тяжкого іспиту. А через те й поступився. Хай буде, як буде. Вони подалися рівниною, обминаючи тільки великий шлях і йдучи малими дорогами. Та ба, вони йшли так не самі, ще й крім них у степу то там, то там, бо воніли чорні цятки на тлі снігової пустелі, втікаючи одна від одної і всі від когось, може, і від тієї колони втікаючи. Може, то там бігли такі, як і вони? Може, та колона вже й вся розбіглася? Чи, може, то так звані торбешники? йшли без перестанку, аж до полудня. І не тільки не приставали, а все ще дужче летіли вперед, окрилені надією. Десь спалахнула, і усе більше розгойдувалась артилерійська канонада. Але вони на те все не вважали навіть не звертаючи уваги на те, що вони перли їй просто назустріч. В особливій пригоді їм став замезлий рівчак, що крутився у виболку. По його кризі, вже добре вичовганій безліч у ніг, вони гнали легко, як по асфальтовій дорозі. В обідню перерву той рівчак несподівано вивів їх просто до якогось села, що приліпилося на крутому березі Ворскли, над засніженим лугом хлопці розгубилися, постояли нерішуче, але в селі було ніби тихо і спокійно, і навіть непомітно було ніяких особливих ознак життя. А тут напосідався голод, хоч би чогось трохи пожувати, або хоч покурити. Максим із Костиком вийшли з вибалку і пішли в село, заходячи городами.